Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiladzi ja'ala al-Qur'ana lisanan Arabiyyan wa tibiyana wa ja'ala al-lugata al-arabiyata lifahmi al-Qur'ani wa sunnati miftahan wa bayana Ashhadu an la ilahilallahan amabillisani ala linsan minnata wa taudhiha wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh afsahun nasi lisanan wa ahsanihun bayana sallallahu alaihi wa ala alihi وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقَتَهُ لُغَةً وَبَيَانًا وَعِرَبًا أَمَّا بَعْدُ أيها المشاهدون الكرام كيف حالكم في هذا اللقاء أَسْلُ اللَّهِ انتا كُنُوا فِي سِيحَةٍ وَعَافِيَةٍ ففي هذا اللقاء سوف نواصل درسنا في تعلوم لغة العربية عبر أو أنبو عدين مع Akademi Nur sahabat Akademi Nur in Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita, pelajaran kita, silsilah belajar bahasa Arab kita. Kemarin terakhir kita sampai ke al-hiwarustani, namun belum terlalu mendalam kita di situ ya. Maka akan kita uh, ulangi sedikit di halaman 74 eh, halaman 84 ya, 84. Jadi bagi para peserta semuanya bisa dibuka bukunya. الوهدة الرابعة الحياة اليومية الدرس التاسع وعشرون yeah. الحوار الثاني انظر واستمع واعن انظر واستمع واعن الحوار بين الأسرة الأوم هذا يوم العطلة هذا Hari cuti. Ini hari kerja. Ibu, apa yang akan kamu lakukan, Tariq? Akan menyusun bilik kerja. Dan apa yang akan kamu lakukan, Fatima? Akan menyusun bilik tidur. Dan apa yang Ahmad? Sa'aghsilul malabis Wa mada sataf'alina ya latifah Sa'akwi'l malabis Ana sa'aghsilul atbaq Wa ana sa'aqra'ul quran Ya Sekarang coba Diikuti ya Qala'l-um Hatha yaumul utlah Al-ab Hada yawmul amal Al-um Mada sataf'alu ya Tariq Tariq Sa'aknusu ghurfata Sa'aknusu ghurfata Al-julus Al-um Wa mada sataf'alina Ya Fatimah Fatima, saya akan menguruskan naom, alam. Walaupun saya akan menguruskan naom, alam. Walaupun saya akan menguruskan naom, alam. Walaupun saya akan Sa'akwil sa malabis Al-Jadda Ana sa'aghsilul al atbaq Al-Jadda Wa ana sa'aqra'ul quran Baik Sekarang kita masuk ke al Mufradat, al Ardu paparan unzur wastami wa ain yaumul yaumul amal yaumul amal hari beraktivitas atau hari kerja yaumul utlah yaumul utlah hari libur atbaq atbaq piring-piring ya apa namanya perkakas lah, perkakas dapur, bisa piring e, mangkok, ya e, itu masuk-masuk dalam kategori atbaq iyak nusu iyak nusu ya, seperti di gambar dia sedang menyapu Malabis Malabis Pakaian Pakaian Yarsilu Yarsilu Ya Sedang mencuci Dia sedang mencuci Yakwi Yakwi Ya, seperti di gambar Menyetrika Baik Tadrib Ajib anil as'ilati Bikhtisarin Ajib anil as'ilati Bikhtisarin Jawab pertanyaan-pertanyaan Di bawah secara dengan singkat Ya kalian jawab ini ya Pertanyaan pertama Man yagsilul malabis Man yansilul malabis. Ah, aljawab hasbal hiwar al-mawjud qabla hadha, ya. Ini berdasarkan hiwar percakapan yang ada di buku. Jadi, man yansilul malabis. Siapa yang mencuci pakaian? Man sayaknusu wurfatal julus. Man sayaknusu wurfatal julus. Siapa yang akan menyapu ruang tamu? Salah sah. Man saya kera'ul Quran. Man saya kera'ul Quran. Siapa yang akan membaca Al-Quran? Arba'ah. Man saya kenusur fatan na'um. Man sayaqnu suhur fatan naum Siapa yang akan menyapu ruang tidur kamar tidur khamsah Man sayangsilul atbaq Man sayangsilul atbaq Siapa yang akan mencuci piring sita Man sayaqul malabis Man sayaqul malabis Siapa yang akan menyetrika pakaian Sabah Kam afradul usrah Kam afradul usrah Kam artinya berapa afrad individu-individu al usrah keluarga Artinya berapa orang anggota keluarga tersebut samaniyah manhum ya, siapa saja mereka tis'ah mata, ha, mata hadhal hiwar mata hadhal hiwar kapan percakapan ini terjadi nah ini dijawab ya dengan tulisan jadi kalian tulis di daftarnya masing-masing Man yusilul malabis saran saya tulis juga soalnya ya, demi untuk membiasakan penulisan man sayman yusilul malabis man sayaqnusur fataljulus dan seterusnya seterusnya. Baik. Kita lanjutkan <coughs> al-hiwaru tsalis. Al-hiwaru atsalis. Ya, sebelum kita masuk kita ingatkan untuk latihan tadi Bisa di stop videonya Dikerjakan dulu Setelah selesai nanti baru dilanjut ke Al-Hewarul Salis ini Baik, sekarang <tuh> Al-Wahdatul Rabi'ah Al-Hayatul Yaumiyah ad al darsu Salasun Al-Hewarul Salis Kunzur Was-Tami' Wa-A'i Kunzur Was-Tami' Wa-A'i Lihat Dengar dan ulangi Al-Hewar Baina Adil Wa Faisal ya, Percakapan antara Adil dan Faisal Adil Mata tastaykidhu Yawmal utlah Mata tastaykidhu Yawmal utlah Faisal Astaykidhu mubakkiran أستيكذ مبكرا ومتى تستيكذ أنت ومتى تستيكذ أنت عادل أستيكذ متأخرا أستيكذ متأخرا فيصل ماذا تفعل في الصباح ماذا تفعل في الصباح؟ عادل أشاهد التلفاز وماذا تفعل أنت؟ أشاهد التلفاز وماذا تفعل أنت؟ فيصل أقرأ صحيفة أو كتابا أقرأ كتابة أقرأ صحيفة أو كتابا Adil, aina tu sal sel Jumaah, aina tu sal Faisal Jumaah, fi sal, u Masjid al-Kabir, u sal sel Jumaah Masjid al-Kabir, wa aina tusalli anta, wa aina tu anta. Adil Usalli fil masjidil kabiri Aydan Usalli fil masjidil kabiri Aydan Baik Sekarang coba ikuti dulu ya Nanti baru kita faham maknanya Bismillah Mata tastaykidhu Yawmal utlah Astaykidhu Mubakiran وماذا تستيقظ أنت؟ استيقظ متأخراً. ماذا تفعل في الصباح؟ أشاهد التلفاز. وماذا تفعل أنت؟ Akhrawu surat atau kitab. Aina tu salat Jumaat. Usalat Jumaat di Masjid yang besar. Wa aina tu salat anta. Usalat di Masjid ini. Ushalli fil masjidil kabiri aidan. Ya. Baik. Saran saya diulang-ulang e, pengulangan ini ya sampai pas betul pengucapannya. Perhatikan betul bagaimana cara pengucapan kata per katanya ya. Seperti misalnya kata mata. Ini sering kadang-kadang sebagian orang terbalik. Mata Ya, mata umanya yang dipanjangkan. Nah, kalau umanya yang dipanjangkan, ini akan berbeda akhirnya. Mata artinya mati, ya meninggal. Tapi mata, umanya ya, pendek, taknya yang panjang. Ma -ta. bukan ma -ta. ya. Mata bukan mata. Mata astaikiru yau malotlah. Mata kapan? Ya, mata kapan kamu bangun tidur pada hari libur? Astaikiru mubakiran. Saya bangun. Lebih, lebih cepat, ya, mubakiran dengan cepat, ya, lebih pagi, lebih awal. Umat atas taikidu anta dan kamu kapan bangunnya? Ya. Astaikidu muta akhiran. Saya bangun lebih lama. Mada tafgalu fi subah, mada tafgalu fi subah. Apa yang kamu kerjakan pada pagi hari? Usah hidup tilfad saya membaca, menyaksikan menonton televisi wa madza taf'alu anta dan apa yang kamu kerjakan aqra'u sahifatan aw kitaban aqra'u saya membaca sahifatan ya surat surat kabar aw kitaban atau buku ayna tusalli al-jum'ah ayna di mana tusalli al-jum'ah kamu salat jumat usalli al-jum'ata Fil masjidil kabir Saya solat jum'at di masjid besar Wa aina tusalli anta Ya Usalli fil masjidil kabir aydhan Ya, saya juga, saya solat di masjid besar Aydhan, aydhan itu artinya juga Ya yeah. Baik, ini diulang-ulang lagi Sampai betul-betul bisa penyebutannya Tastaikid, itu kadang sebagian orang sulit mengucapkannya Tastaikid Astaikid Usah hidup tilfad dan seterusnya. Seterus Baik pemirsa kita coba lanjutkan ke <coughs> e, mufradat ya ke al mufradat. Al mufradat al ardu al ardu paparan Unzur, was tamiyah wa ait dengar lihat dengar dan ulangi ikuti ya kitab Sahifah Tilfad Yushahid Yushahid As-Sabah Kabir Mubakiran Mutaakhiran okay. Kita ulangi Kitab Sahifah Tilfad Yushahid As-Sabah Kabir mubakiran mutaakhiran. Ya, ini kata-kata yang kita dapatkan dalam hiwar ketiga ini tadi, al-hiwarus salis. Dan terakhir kita coba masuk ke tadrib. Ya, tadrib ini adalah pertanyaan-pertanyaan seputar percakapan yang kita bacakan tadi. Tadribu ajib 'anil as'ilati bi ikhtisar. Awalan Auraqam Wahid Man yastaykidhu mubakiran Man yastaykidhu mubakiran Ni kalian jawab ya, di kertasnya masing-masing Siapa yang bangun lebih awal? Isnan Man yastaykidh mutaakhiran Man yastaykidh mutaakhiran siapa yang bangun lebih lama salah man yakra'u kitaban man yakra'u kitaban siapa yakra'u yang membaca kitaban buku man yushahidu tilfad man yushahidu tilfad khamsah Man yakra'u sahifah Man yakra'u sahifatan Sittah Man yusallil jumu'ata Fil masjidil kabir Man yusallil jumu'ata Fil masjidil kabir Siapa yang salat jum'at Di masjid yang besar Jawaban-jawaban nah, ini Diambil dari percakapan ya. Kalian baca lagi percakapan ini dan kemudian jawabannya diisi di CD, eh, kertas kalian masing-masing. Daftar kalian masing-masing. Dan untuk episod ini kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa tubuhu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.